שוברים את הגלים עם דוקטור ים. שלום לכל המאזינים, אתם על שוברים את הגלים עם דוקטור ים, מומחה לענייני הים ופרופסור לאוקיונוגרפיה, אם מישהי רוצה להזדהיין איתי על החוף, אנחנו נענה היום לשאלות המאזינים, בנושא הים כמובן, והנה כבר מסמנים לי שיש לנו מאזין ראשון על הקו, שלום. שלום דוקטור, זה איתי מפתח תקווה, רציתי לדעת מתי כדאי ללכת לים. ובכן איתי, הנה אני, אני צריך ללכת לים בעיקר בחודשי הקיץ, mm -hmm. משום שאז קיים ניגוד בין החום שבחוץ והקור שבמים. מה אתה אומר? לעומת החורף, שבו קיימת התאמה בין הקור שבחוץ והקור שבמים. קורלציה אם תרצה. וואו דוקטור, אתה גאון, תודה אתה המלך. עד כאן להפעם, אתם יכולים לראות אותי גם בטלוויזיה, בתוכנית דוקטור ים רופא במערב, כי שם הים. שאלות בנושא הים אפשר לשלוח לכתובת, הים, אני כבר אהיה שם.